96. Legea rapidității Capacitatea de a acționa mai repede decât oricine altcineva poate fi cel mai mare activ al dumneavoastră. Oamenii din ziua de astăzi sunt nerăbdători. Chiar și satisfacțiile obținute pe loc nu mai sunt suficiente. Viteza este asociată în mintea oamenilor cu valoarea. Atunci când vă creați reputația că sunteți tipul de persoană care își face munca repede, responsabilitățile, oportunitățile și recompensele vor fi atrase către dumneavoastră așa cum magnetul atrage fierul. Sarcina dumneavoastră este să vă dezvoltați reputația de a fi cea mai rapidă persoană de la locul de muncă. Începeți lucrul puțin mai devreme, munciți mai mult și rămâneți la serviciu până mai târziu. Nu pierdeți timpul! Mișcați-vă mai repede și faceți totul chiar acum. Câteodată capacitatea de a face munca mai repede decât altcineva este tot ceea ce aveți nevoie pentru a deveni un om de succes. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Căutați în permanență mijloace prin care puteți să vă realizați sarcina mai repede. Care sunt rezultatele dumneavoastră cheie și cum le-ați putea realiza mai repede decât până acum? 2. Reorganizați-vă munca în așa fel încât să puteți da șefului și clienților dumneavoastră tot ceea ce au nevoie mai repede. O idee bună în acest sens este să reduceți timpul necesar pentru a duce la bun sfârșit o sarcină. Acest lucru vă va oferi un avantaj pe piață. 3. Căutați moduri de a vă servi clienții mai repede decât concurența. Pentru a avea rezultate bune în afaceri și în domeniul tehnologiei, trebuie să îi serviți pe clienți cu mai multă rapiditate decât ceilalți. Îmbunătățiți-vă randamentul în acest sens. Mișcați-vă repede. Cineva vă poate ajunge din urmă.